Міхайль Енде. Диявольський геніально-алкогольний пунш бажань. Текст читає Сергій Робчук. 36 хвилин по 11 -й. Зрештою, Якоб сховав голову під крило, а Мурец узявся затуляти лапами то вуха, то очі. Невдовзі лиходії потомилися. Рими в них добиралися дедалі складніше, та й умови угоди вони вже виконали, а отже втратили цікавість до процесу. Насолоду чорні маги відчувають лише тоді, коли бачать наслідки свого чаклування, а домовики з Тиранію не помічали жодних змін, тому вони вирішили начаклувати щось особисто для себе. Почувши про це, птахи з котом аж зіщулилися від переляку і обмінялися стривоженими поглядами. Саме зараз вони мали з'ясувати, як працює магічний пунш. Але проблема полягала в тому, що домовикось і стиранню також про це дізнаються. І в тому разі, якщо бажання здійснюються не у зворотньому напрямку, просто таки о Неважко здогадатися, що вони тоді заподіють бідолашним тваринам. «Послухай, моя люба, тітонько ти тиря!» Заплітаючи язиком, пробулькотів чарівник і хитнувся на стільці. «Настав час звернути увагу на наших маленьких друзів. Чого вони хочуть?» «Яка чудова думка, дорогенький!» – крізь сміх відповіла відьма. «Якобе, любимі, вороне, лети сюди. «Та ну, мені нічого не треба, мадам!» «Красно дякую, але я всім задоволений!» – заметушився Якоб, намагаючись знайти вода якесь укриття. Але тирання вже набрала повну склянку і урочисто проспівала. «Пуншику, пуншику, здійснюй бажання, вилікуй ворона від угасання!» «Ране, загойтесь, застуда тікай. Стане нащакіб вродливим нехай. Звісно, усі присутні в лабораторії очікували, що птах стане голим, як обскубаний півень, і то радше мертвим, ніж живим, та натомість якобиве тіло крилося розкішним лискучим чорним пір'ям, значно гарнішим, ніж було доти. Побачивши таку чудосію, ворон розщепірив хвіст, здійняв голову, розпростав груди і змахнув спершу одним крилом, а тоді іншим, щоб уважно оглянути їх. Обидва виявилися бездоганними. Яйцера, яйце райце, вигукнув він. Морісе, ти бачиш те саме, що я чи в мене мізки на бакир з'їхали. Бачу, прошепотів котик. І щиро вітаю. Як настороговорена, тепер ти виглядаєш неймовірно елегантно. Якоб заплескав новенькими крилами і каркнув. Кра! Але на більше нічого не болить. Мені здається, я щойно народився. Домовики з істеранією, ошелешено на нього, вибалушилися. Розум у них був затьмарений пекельним напоєм. Тому вони й не втямили, що сталося. «Як таке вийшло?» – почухала макітру відьма. «Чому? Дурний птах, це неправильно!» «Дітінко тирю!» – зловтішно захихотів її небіж. «Ти втратила свою майстерність. Бідолашна старенька, дивись. Я покажу, як працюють фахівці». «Уважно спостерігай!» – він налив собі повну склянку, видудлив і загадав. «Поншико-поншико здійснює бажання, хай мій Маур забуде про чхання, хай він співає найкраще за всіх, хай стане млівим, тьох, білим, не мав перший сніг». Тієї такі миті Морець, котрий щойно почувався страшенно хворим, припинив тремтіти, випростався і відчув, як його маленьке плусте тільце збільшується, сповнюючись сили, а шкурка замість плямистої стає білосніжною та ніжною, наче шовко. «Якове, приятелю, як я тобі...» Промовив він таким мелодійним голосом, що й сам заслухався. «Очмані ти, моріце, саме таким ти мріяв стати!» Підморгнув йому ворон. «А знаєш, якобе, Продовжив кіт і розправив вуса, яким би позаздрив навіть тига. «Зви мене знову Мауріцео ді Мауру. Це ім'я мені більше пасує, чи не так?» «Послухай». Набравши повні легені повітря, він заняв чав. «Осоле, осоле міо!» «Цить!» — махнув на нього крило м'яко. — Бережись. Чверть на дванадцяту. Та на щастя чеклуни нічого не почули, оскільки запекло сварилися, звинувачуючи одне одного, репетуючи і розмахуючи руками. «Отак працюють фахівці, кажеш», – вирішала тиранія. «Несміши мого капелюха! Ти просто нічого не можеш зробити, як слід!» «Глянь на себе!» – огризявся домовикус. «Так, і як ти поплюж от нашого провока... профока!» «Професійну честь, стара дилетантко!» «Ходімо, друже!» – прошепотів Якоб. «Гадаю, слід забиратися звідси!» Раніше чи пізніше вони зрозуміють, що трапилось, і тоді нам буде непереливки. переливки. Та ж мені страшенно куртить подивитись, чим усе скінчиться, поскаржився кіт. Е, на нарозум ти лишився небагатим, зітхнув вору. Утім, співакові не обов'язково бути кебетливим. Ходімо, хутко, послухай мене. І вони непомітно вибралися на двір крізь розбите вікно. Між тим чаклуни розпалилися не на жарт, і з кожним словом скипали лютю дедалі дужче, так часто трапляється, коли співрозмовники перебувають у кепському гуморі. За суперечку, вони геть забули про тварин, тому й не помітили, як ті накивали п'ятами. Пунж бажань було майже випитом. Лише маленька калюшка лишилася на самому дні жбана. А викосити коситирання досі не добирали діла, що на зворотні властивості чарівного напою могла вплинути інша магічна сила. Поправді, їм просто ніколи було над цим розмірковувати – Адже вони будь-що хотіли негайно помститись одне одному за зіпсовані лихі плани. Усю свою енергію кожен із них спрямував на те, аби за допомогою решток пуншу заподіяти іншому найгіршого, ба навіть спровадити на той світ. Тож вони одночасно зачерпнули напій і в один голос гримнули. «Оншико-поншико, здійсні бажання! Родича юним зроби без вагання! Мудрість здоров'я і вроду хай має, доброго серця повік не втрачає!» І тільки но пролунало останнє слово замовляння, як чеклони з подивом побачили одне одного пригарними і молодими, немов казкові принц та принцеса. 11:49 година 49 хвилин. Приголомши натирання, мовчки обмацувала свою нову струнку фігуру, на якій її улюблена сірчано-жовта сукня тиліпалася тепер як на вішаку і з насолодою пестила власні щічки, позбавлені жодної зморщички. «Моя... шкіра стала гладенькою, наче дубка немовляти», врешті-решт озвалася вона. «Місова жінка», – вивукнув домовикус, обкопивши голову руками. Що сталося з моєю лисиною? Ой, які кучері! О! Мені терміново потрібні... Люстинець і гребло, тобто гребінець і люстро, щоб прищепуритися. І дійсно, якщо раніше домовик усів череп був голим, як колінка, то зараз на ньому викрашалася буйна чорна грива. Так само гарно виглядало і відміне волосся, що спадало їй на плечі золотавими хвилями. Подивившись одне на одного, чаклуни всміхнулися так ніжно здивовано, немов зустрілись уперше. Власне, в такому вигляді вони дійсно ніколи не бачилися. Пунт бажань докорінно змінив їхню зовнішність, і від того вони сп'яніли ще дужче. «Хлоп... хлоп... хлопчику мій!» – запинаючись, вичевела тиранія. «Я бачу двох тебе!» «О, яка молодичка!» – проблькотів домовикус. «Ти така пишна краля, але тебе також дві. Я так люблю тебе, моя тітонька. Я, я так змінився. Мене переповнюють світло та любов». «Я відчуваю щось подібне. Так хороше на душі. Обійняла би зараз увесь світ». «Дітусенько, ти така над... Над... надзвичайна. Я хочу з тобою помиритися назавжди. Пропоную перейти на ти». «Солодкий мій хлопчику», – усмішкою відказала відьма, – «ми з тобою давно вже на ти». Домовико закивав важкою головою. «А вже ж, а вже ж. Ми дійсно на ти. Тоді давай вигадаємо собі нові імена. Мені так хоче...» «Чогось нового?» «Твоя правда», – підхопила тиранія. «Хочеться забути все, що було, і розпочати нове життя. Ми обидва були такими поганими, такими злими», – чарівник схлипнув. «Дійсно були. Гидні, жахливі, чудові, Мені так соромно, тітонько». П'ятдесят дві хвилини по 11. Тітка завила як цуцик. ось сюди. Я прителю тебе до груди, мій шляхетний юначе. Тепер все буде по-іншому. Ми будемо милими і добрими. Ти і я, я і ти. Ми разом». Домовикус мало не захлинувся сльозьми. Звісно, саме так і має бути. Це моє заповітне бажання». Тираня ніжно поплескала його по щоці і видихнула. «Не картай себе, любий. Ми вже зробили чимало добра». «Холи це ми встигли?» – витер очі домовикус. «Сьогодні ввечері». «Тобто?» «Пунш виконав усі наші бажання слово в слово, уторопав, у прямому сенсі, а не навпаки. Звідки ти знаєш?» «Та ти на нас, глянь, Ми найліпший доказ». Тут мізки в неї нарешті прояснились, і вона пильно подивилася на свого небожа, а той кинув уважний погляд на неї. Від усвідомлення всього, що сталося, їхні обличчя набули спершу зеленкуватого забарвлення, а тоді жовтуватого. «А-а-а-а! А це означає, – забулькотів домовикус, – що ми взагалі не виконали умови угоди!» «Гірше! – простогнала тирання. Ми втратили геть усе, що було набуто важкою багаторічною працею. Все до найдрібнішої капості!» нам гаплик, схопився за голову домовикус. – Допоможіть! – згукнула відьма. Не хочу, не хочу, щоб мене списали. Дивися, тут іще лишилася крапелька пуншу. Якщо допити його і загадати лиходійство, то, може, це... це... це нас урятує? За п'ять хвилин 12. Вони квапливо перекинули догори дригом вогняний жбан, щоб витрусити звідти останні краплини магічного напою, і осушили склянки одним ковтком. А тоді завагалися. Жоден із них не бажав виголошувати щось погане. «Не виходить!» – захникав домовикус. «Я більше не здатен проклясти тебе, Тирю!» «Я теж, мій хлопчику!» – слипнула вона. «І, здається, знаю, чо... Чо... чому? Ми тепер занадто добрі для цього. Жахливо! Я би хотів... хотів би я... хотів би знову стати таким, як колись. І я!» І я! радісно підстрибнула відьма. Попри те, що Рими в їхніх словах не вчувалося, чарівний напій виконав їхні бажання, і вони вмить повернули собі колишній огидний вигляд і жахливий характер. Одначе пункту бажань більше не було жбан спорожні вищен, а отже не стало й можливості для здійснення злочинів, указаних у диявольській угоді. Очікувати допомоги було нізвідки, то що клуни знесилено повалилися на стільці, тієї ж таки миті. Зіжбена пролунав дзвін, і посудина розлетілася на друзки, а на вежі вдарили новорічні дзвони. Дванадцята година Рівно. Водночас зі старезного домовикосового крісла. Несподівано прогугнів голос пана Триклятина Червуса. «Шановні панове, ваша спроба була непоганою. Проте час вичерпано, тож я зі спокійним серцем можу обійняти керівну посаду. Чи бажаєте ви ще щось сказати?» У відповідь він почув одностайне хропіння, тому з я підвівся і окинув оком лабораторію. «Ова!» – пробурмотів дещо здивовано. «Схоже, вони тут непогано порозважалися. Одначе після пробудження їм стане геть невесело». Узявши до рук одну зі склянок, червос понюхав її і з огидою поставив на підлогу. Тьху, який бридкий сморід. Одразу ясно, що пити таке не можна. Він похитав головою і зітхнув. А знаходяться ж такі, що п'ють. Ну, досить на сьогодні пригод. Треба негайно здихатися цих невдах. Витягнувши зі своєї чорної теки кілька марок, позначених зображенням кажана та вро для кандидатів на списання. Червос приліпив по одній на чоло домовику сувій тиранії від чого їхня шкіра тихенько зашкварчала. Потім він знову пірнув крісло, закинув ногу на ногу і завмер в очікуванні пекельних пакувальників душ, які мали забрати негожих магів. Тихенько насвістуючи, пан Черос мріяв про майбутнє підвищення. Тим часом Якоб Кракель і Мауріціо Одімауро знову помандрували на дах собору тепер, коли до них повернулися сили, зробити це виявилося зовсім неважко, і заповзялися спостерігати, як за освітленими вікнами Обіймаються люди, і як над містом розпускаються квіти із кристих фейерверків. Радісний новорічний передзвін тішив їхні вуха, а Святий Сильвестр, котрий з тих перетворитися на кам'яну фігуру, наглядав за ними з найвищої вежі та усміхався. «З Новим роком, якоби!» – привітав друга Маоріціо. «Навзаєм», – відповів той. «Бажаю тобі успіхів і щастя, Маоріціо де Мауро». «Схоже на прощання». «Еш, ліпше не тягнути з тим, повір». Усе налагоджується, світ повертається до природних законів, а у природі ворони та коти – вороги. Шкода, – зітхнув Мауріцу. Не сумуй, так і має бути. Вони припнули язика, щоб насолодитися музикою дзвонів. Цікаво, – нарешті взався кіт. Що сталося з нашими лиходіями? Так корти дізнатися? Ба й дуже. Сердито каркнув ворон. Головне, що все скінчилося добре. Ти впевнений? Ще б пак. Небезпека лишилася позаду. Ми, ворони, добре це відчуваємо. Ніколи не помиляємося. Кіт поворушив містками, а тоді несміливо зауважив. Знаєш, мені навіть шкода у тих двох. Ворон скосив на нього здивовані очі. Отакує, тю на тебе. Вони ще помовчали, дослухаючись до дзвонів. Розходитися не хотілося. Ай там як? за декілька хвилин мовив кіт. А рік має бути вдалим для всіх. Навже ж, виланхоліно кивнув яком. Як-то кажуть, і в вас, і в нас все буде гаразд. Утім, люди так ніколи не дізнаються, кому вони зобов'язані своїм щастям. Не дізнаються. Навіть якщо їм хтось розповість, вони вважатимуть це вигадками. Знову запала мовчанка. Друзі дивилися на зоряне небо, і їм здавалося, ніби воно ще ніколи не було таким високим і неосяжним. «От бачиш, перед тобою відкривається таке життя, якого ти не мав раніше», – зазначив Якоб. «Так і так», – сфольовано нявкнув кіт. «Тепер я можу підкорити геть усі серця, еш?» Скоса зиркнувши на білосніжного красення кота, ворон гмикнув. «Серця киць, напевно, навіть не сумнівайся. Тож, бажаю тобі успіху, а мені вже час повертатися до затишного гніздечка, до моєї Ельвіри. От вона здивується, коли побачить мене таким, у новенькому вбранні». Він старанно пригладив дзюбом кілька настовбурчених пір'їн. «Ельвіра?» Перепитав Мауріццо. Скажи нарешті чесно, скільки в тебе дружин? Ворон закашлявся. Ну, знаєш, жінкам ніколи не можна довіряти. Потрібно мати запас, щоб не лишитися на самоті в порожньому гнізді. Адже завжди після довгої подорожі хочеться опинитися в теплому гніздечку. Ти це ще зрозумієш? Ніколи не зрозумію, обурився кіт. Побачимо, пане співаче. Сухо відкарбував Якоб. Дзвони відіграли свою чарівну новорічну мелодію, і навкруги стало тихо, як у вусі. Не наважуючись порушити цю тишу, друзі сиділи мовчачки, аж доки Якоб не запропонував. Тепер ми маємо відзвітуватися високій раді, а тоді кожен піде своїм шляхом. – Постривай, – заблагав Мауріцо. – До високої ради ми ще встигнемо, а зараз я би залюбки виконав свою першу пісню. Якоб перелякано змахнув крилом. – Я це передчував. Кому ти співатимеш? Окрім мене, публіки тут немає, а мені ведмідь на вухо наступив. Тоді я заспіваю святому Сильвестрові та великому котові на небі. Чудово, заплескав крилами ворон. Якщо тобі вже так кортить, а чи певен ти, що там у грі хтось тебе почує? Ти не розумієш, друже, похитав головою кіт. Я маю тримати Марку. Він кілька разів лизнув цей лискучий білосніжний кожушок, пригладив вуса, вместився зручніше. І проспівав до зоряного неба, оскільки ворон так чи сяк нічогі не зрозумів, найкращо зі своїх харій. Причому співав він незрівнянним тенором, поза як тепер бездоганно володів італійською мовою. Тутто ебенкель, ще феніше бене. Що означає «Все добре, що добре закінчується». Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2024 рік. Усіх з новим роком.